Hoofstuk 162 Josef fors die oorsprong van Jakob se geneeskrag na en ondervra om Joosef se twyfel, Jakob se goeie antwoorde van uit die meester. Naan Rikkie het Joosef na Jakob toe gegaan en om gevra waar soe kracht in sy asem vandaan sal gekom het. En Jakob sê, Lieve vader, ek het in my stem verneem wat vir my gesê het, Blaas jou asem in die blinde sy gezicht, dan sal hy sy gezichtsvermoe weer hyltemal helder terugkry, en kyk, ek het vast aan die stem in my, het na sy woord gehandel, en die blinde kan sien, en Jozef sê, dit kan wel so wees, soos jy gesê het, maar waar kom die machtige stem in jou vandaan, hoe hoor jy dit? Die ondervraagde Jacob sê, liewe vader, Sien nie hom dan nie, wat nou op my arms met my krulle speel nie? Ek glo dat hy die een is, wat sulke woorde so wonderbaarlik in my en met my gespreek het. En Jozef het Jacob verder gevra en gesê, Sien jy die kankie nog wel aan vir die echte? Denk jy nie dat hy vir ons omgeruil sal kon gewees het nie? Maar Jacob praat, Wie of welke macht sou dan in staat wees om die almachtige om te ruil? Die engele val toch altyd op hulle aangezig, as die kyntjie wonderbaarlik gepraat het. Hoe sou hulle dan met hom die almachtige so kon handel? Ek hou om dit so gewis en waarlik vir die eerste en echte, so seker as wat ek waarlik nog nooit aan omreiling van kinders gegloed nie. En Jozef sê, my liewe sien, Jy het my hier in baie vaste bewys van jou geloof gegeen, want kyk, so pra David self, wanneer hy sê, waarom woed die heidene en pra die mense so te vergeefs, die konings in die land kom in opstand, en die heers is beraadslaag met my kaartie en jawe en sy gesalfte, en sê, laat ons sy bande verbreek en sy strik van ons afwerp? kyk my sê, Jy die woorde is geestelik en die konings is die machte en die land is die groot reik van die onzichtbare machte. Maar wat voer hulle in die skuld? Waarvan praat hulle? Is hier en dan nie die moontlikheid aangeduid dat hulle hulle hande ook aan die meester kan slaan nie? Daarop het Jacob gesê, sekerlik, as die meester dit sou toelaat. Maar daar staan immers reeds die vraag aan die begin van die vers, Waarom woed die heidene en waarom pra die mense so te vergeefs? Wil David nie dalk daarmee die ontoereikenheid van sylke machte tegen die meester aanwees nie? Verder aanstaan haar immers nadrukkelijk, maar hy wat in die jimmel woon, lach oor hulle en spot met hulle. Eens sal hy met hulle praat in sy toren en met sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Lieve Vader, Ek denk dat hierdie twee stroofes van die groot grootsanger van Elohim my geloof voldoende rechtverdig, want dit gee aan my voldoende te kene, dat die meester altyd meester sal bly en dat daar met hom geen omreiling gedoen kan word nie. Jozef het hom verbaas oor die wysheid van sy seen en het met sy hele huis die keinkie weer vir die echte keinkie beskou en het Elohim daarom geloof en geprys.